Și mai France Ashford s-a învârșit ce a creat al transfera pe cătușirea cercăm închi, e altă ce detalii din Nezea s-a sortat și ziua lui, îmi trebuie mai mult o detaie, n-am ni servitare să dacă el a jucat anul trecut în secție pomușul dant voracea, da. 15 caz să se simtim pentru satisfacția ta când s-a întâmplat tot, lușatul ăsta. Și să împărțești 6 6 Hallelujah, Christ is there in heaven. He is so much more loving. Two million years later, miluiește și ne with the million years. I've seen the Să vărșiți Sfântă cu pace și fără de păcace, În penoiei și ne și unul pe altul, Și toată viața noastră, Lui Hristos Dumnezeu să o dăm. sfinț la naos, sfinț slavna și pe și sfântul lui domn și pur la schimb vechi vecela unu omnie tu Într-un numele Domnului sărătăm, Doamne, miluiește-mi! Cel ce v-a gosluvești pe cei ce te plinecuvântează, Doamne și Sfințești pe cei ce nădălgește, Sfântul Tine, mutuiește poporul Tău și te plinecuvântează mostezirea Ta. Plinirea Bisericii Tale, păsărește-o, simțește pe cei ce iubesc ozalătatea Seștale, cu pe aceia ei cruzăvește Lui Dumnezeească Pânterea să ajuns-mi lăsat în noi cei ce nu văd trebuie cu Tine. Pace, Sfântul Tale, năruiește Bisericilor Tale, preoților, binecredincioșilor Tău și la tot poporul Tău, că toată darea bună și tot darul desăvârșit de sus se iese povărută la Tine, Părințile Și cer flamă și mulțumire și recunoaștință în numele sântății și fiului și sfântului Ioan, au atunci porurea și în veci și veciru. Amen. Fie Dumnezeu merdornul binecuvântat de atunci până la Fie Dumnezeu merdornul binecuvântat de De acum și până-mi dat, fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până la șoanele prăcuratima și sale ale sfinților savieților și tuturor lăudați ora apostolii care sunt îi blichiere marturisiților, o ale sfinților apostol Vartonomee și Barnaba și a celor din preună cu dânșe ancoră la A lăsins-o drept, s-o dumăsești, părinții, achimșana tuturor sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască prea noi, ca un bun și de oameni viitori. Amin. Într-o mulțească până, într-o mulțească până, Doana, nascenților, tuturor răutăților este iubirea de argint, spune apostolul. Iubesca dinchios în contextul Evangheliei de astăzi. Ne arată Mântuitorul de ce nu ținem minte, de ce nu se lipește nimic de noi într-un moment, într-un ceas, într-o zi sau chiar, chiar toată viața. De vreme ce Domnul este ziditorul nostru și știe tot interiorul, evident că și orice cuvânt este cu adresă la noi, la oameni. Rămâne doar în înțelepciunea omului ca să pătrunde pe firul acestui cuvânt și apoi să se cerceteze pe sine și să se repare la timp. Luminătorul trupului este ochiul. Așa cum ochiul Este mădularul prin care vin informațiile de la lumea înconjurătoare, celui care îl poartă și apoi sunt tratate la minte, procesate, așa să înțelegem per total ce este omul, cum e condus de minte. Dacă mintea ta va fi curată, atunci și trupul tău va fi curat, cu alte cuvinte, Tot ce faci, lucrul tău va fi curat. Dar dacă mintea nu gândește și este întunecată, evident și lucrurile vor fi așișterea. Așa că să nu ne mai mirăm de ce este așa diferență între oameni. Să nu ne mai punem întrebări că de ce Dumnezeu lasă pe acela în felul acela pe mine în alt fel. fără numai că suntem fiecare vinovați în felul nostru de ceea ce facem cum gândim și cât pat o spunem în ceea ce gândim și ne să ținem. Rădăcina tuturor răutăților, spune Apostolul, este iubirea Cât de înțelet apare omul, mai ales la veacul acesta când caută cu toate sforțările să se rupă de Dumnezeu de zititorul lui pe atât de simplu, de incrat și chiar grotesc poate deveni. Omul încearcă, în mare lui. Și totodată aș putea să spunem în aroganța Lui să le echivaleze pe Dumnezeu care din ce în ce nu mai există pentru El. Îi împuiază mintea omului încă de când vine pe Pământ din a nu fi în afil. Și în felul acesta, acel burete al minții, care este însetat precum pământul ars de soare, în loc să fie umplut cu ceea ce este dătător de viață, cu înțelepciunea măcar de a fi om în lume, este umplut prin acea infuzie de microbi care de fapt îi schimbă mentalitatea. De vreme ce omul a căzut în plasa morții, în acest nevod atât de cutremurător prin viclenia satanei, fără numai că el a rămas în continuare o posibilă victimă a diavolului. Mântuitorul a venit pe pământ ca să o mare moartea veșnică Ca drept dovadă că și El s-a supus morții cu trupul, că era trup de săvârșit. Dar ne-a arătat totodată calea care este luminată de poruncile Lui. Cum? Mai înainte a spus prorocul David, lumină sunt poruncile Tale, Doamne. Să mergem pe simplitatea cuvântului. Oamenii de-a lungul istoriei, acolo unde au găsit prilej de moarte, pericol de moarte au însemnat de acolo să nu mai treacă altcineva, în special corăbierii, cei prin păduri sau prin cine știe ce locul pustii. Acolo cineva care s-a dus în necunoscut, poate a murit sau i s-a tras o pagubă de moarte. Și ca drept dovada a întocmit acea, acea hartă, dacă vrei poți să te duci, dar degeaba mai strigi, e prea târziu. Așa să ne închipuim și omul. Din momentul când începe să cunoască binele și răul, plac asemenea unui corăbii, Frumoasă, proaspăt născută în tot ceremonialul într-un necunoscut. S-ar putea să se mai întoarcă doar într-o coastă, agar venind dacă mai are timp sau își găsește mormântul dincolo, împântă cele mării, ca și cum n-ar fi fost. Venind Mântuitorul ne-a arătat și ne-a punctat unde poate greși omul, unde este pericolul, unde poate să-i fie chiar fatal acel loc. Dar de vreme ce Luminătorul, adică mintea lui, este întuneric și e unsă cu aroganță, Evident că el ori este într-un întuneric. Am putea să pricepem acest cuvânt în entitatea lui, în chintesența lui, chiar astăzi și poate mâine și mai bine, prin rebuturile care le scoate societatea. Ne punem întrebarea, ce ți s-a întâmplat, ție, omule, care mai ai o urmă de domnie, de viță nobilă în obrașii tăi? De ce ai ajuns în marginea societății? Fără numai că undeva nu ai respectat legea. Cea mai frumoasă și dulce, caldă și ușoară de dus lege? a omului pe cărările vieții este legea creștinească. Ea nu este trasă în țiclă, rigidă, dură, că dacă un pic ai greșit dinte pentru dinte, deja ești mort. Ea are o extensibilitate și din acest motiv și Sfinții Părinți în cu Duhul Sfânt au întocmit Sfintele Canoane atât de dulci, blânde, calde, dar dacă ești un om mândru, niciodată n-ai să le poți ține. Însuși, Dătătorul Legilor a venit în smerenie și nu a venit în aroganță. Nu a venit în puterea unui înger, deși era stăpânul și creatorul îngerilor. dar ascuns în această haină a trupului. A venit în această smerenie în reversul aroganței diavolului și a creat această piatră, această stâncă de care se izbește și se rupă și se sfărână, ca un cristal. Puteți sta aceste lucruri în viața frăților voastre, Dar nu când dormi sau ești singur, ci tocmai în momente când trebuie să scoți sabia că cineva te-a supărat sau cine știe ce litigiu, atunci aplică smerenia tăcerii și ai să-l vezi cum acela l-ai adus la tăcere. Dar frumos și te va iubi. Iubiți credincioși oamenii și îmi pleticesc pașii prin diferite nerozii, am putea să spunem. Omul caută și forțează nota la maxim ca să scape de sub Dumnezeu. Pentru aceasta au născocit fel de fel de ideologii că omul se trage din maimuțe sau marțieni sau vor veni alt stâmpiți mâine, păi mâine și cine știe ce o să mai zică. Ne punem întrebarea a cei oameni care lansează această idee, cum vor răspunde în fața lui Dumnezeu pentru cei care au murit sub această idee? Îmi aduc aminte când eram la școală elementară, profesorii, Se zbăteau să dea și ei la rândul lor fel de fel de idei cum s-a format pământul și omul. Veneau în altul mâini și o detrona pe ideea de el. Cum și astăzi știți, această nebunie de darvinism e căzută, e perimată, e stricată. Principalul este să impuieze împuieze mintea omului și să o smulgă din gândire. Să nu aibă timpul să gândească cele frumoase. Ați observa frățile voastre un lucru, când te marchează ceva în viață, ai ca o vibrație de diapazon în memorie și poate te urmărește și în vis. Tinerii, când se îndrăgostesc de din ies din unui om normal. Și mai ales acum la mode, cu telefonul supernă, cu mesaje. Stau toată noaptea cu ochii boldiți în televizor. Nu știu cât de nociv este. Ba te zicându-ți, ce știi tu? Ai să știi tu mâine sau apoi mâine? Când deja mintea îți călătorește pe alte cărări. Cei care au făcut aceste lucruri, premeditat, le-au făcut dragi credincioși. Noi nu infirmăm știința și nu trebuie niciodată să faceți acest lucru, ci folosința ei, măsura folosinței. De ce, frățile voastre, când aveți copii mici, îi păziți de ce știți că este periculos? Dacă nu ți-l-a păzit Dumnezeu sau Îngerul, cine știe ce se întâmplă? Îl păzezi că știi că dacă pune mâna acolo, sau cine știe ce duce la gură, îl poate pânti moartea cum s-a și întâmplat. Așa a și, Așa și Dumnezeu. Degeaba mai plângem mai târziu, după ce ești un om necinstit și jefuit. Lacrimile sunt ardive, nu se mai coase, uneori rana care singur ți-ai pricinuit-o. La timpul acesta, cred că în vogă este iubirea de argini. Dar această iubire de argint să nu înțelegem neapărat bănci întregi în care am conturi sau, știu buzunarele pline, indiferent de proveniența acelor bani. Este vorba de minte, cum ți-o fură. Să nu credeți că acest cuvânt al Evangheliei de astăzi ne duce într-o sărăcie. De acum atos să le pădăm, să vindem, să facem, să gregem. Vai fi, vei fi mai absent la cele duhovnicești făcând acest lucru. Atât de cald ne arată Dumnezeu, ai grijă de luminător. Avram era un om bogat în ținutul lui, precum și eu cel mai bogat în toată țara lui. Dar iată cum și-a mintea curată, sau cum spune Înțeleptul Solomon. Este vreme de cântat, vreme de plâns, vreme de lucrat, vreme de odihnă. Aici nu știe omul cum să le departajeze pe fiecare și să lucreze fiecare la timpul său. Mă uit adesea la mulți care vin la biserică, pentru mulți rămân consternat, dar bunul simț mă face să tac. Vine de acasă ca să stea câteva ore pentru Dumnezeu, dar aici diavolul imediat În ea îl duce pe afară, se pupă între ei, își dau noroc și schimbă vorbe. Câte sfidare pentru Dumnezeu asta e ca și cum ai vorbi cu cineva și cu cineva mai mare ca tine și încep să te uiți pe pereți sau cine știe cum, dar ce ai zis e o sfidare dar la Dumnezeu extrapolată această idee ați văzut de multe ori când facem o rugăciune Eu nu critic, mă critic, că și eu sunt om sub stăpânire și mă muncesc și eu. Și vă invit în același travaliu ca să ne curățim de acele prihane. Pui mâna pe o carte și încep frumos. Atâta îți rămâne primul cuvânt, că pe urmă de multe ori nici nu știi ce ai citit. Măcar ca să te fie spre rușine, nici mai ai știa cu acatistul acela. Cei care sunt de școală, vă plângeți că nu memorați. Tăi e logic, cum să memorezi dacă ai pus mâna pe carte și când să citești, bate-a sunat telefonul, ba stai că mă uit la televizor, sau cine știe ce ocupațiile ai. Încetul cu încetul ne dăm seama cum timpul unic fiind și ireversibil, ne trezim în toamna vieții că de fapt n-am făcut nimic pentru suflet. Alergăm ca niște besmetici de noapte până noapte și mai ales după acele evenimente din 90. Luna largă! Conește să-și facă case. credeți mai e chiar o sfidare. Stau tot într-un bordei aproape, acolo restul-i păiașe. Parcă doni pe mai multe perii, parcă mănânci cu o lingură mai mare, nici mai calc cum era înainte, nu te folosești. fără numai că viața aceea sufletească o găsim într-o altă dimensiune. fă și pe acelea, dar ține-ți mintea curată. Dumnezeu lucrează cu mintea omului, că de acolo, de la acest luminător, pornesc toate. Și pentru aceasta ne spune în Evanghelia de astăzi, lua minte la păsările cerului, n să găsești niciuna care hamba. Dar pe seară dacă le-ai căutat toate sunt sătule. și nu se grijește dimineață ce va mânca. Nici tu nu te duci. Ai o orătanie prin curte că vrei tu să o ai. Ați văzut cât de obositoare este de dus? Să-i dai mâncare, să-i dai lapă. ți a asuma responsabilitatea să o în perimetrul tău. Uită-te la celelalte care nu sunt custodia nici a lor, nici a omului. Și trăiesc bine. Probabil că nu le depăsesc, cu de mâncare. Iubiți credincioși. Mântuitorul ne caută minte exact ceea ce a apunctat diavolul la om, a căutat să ia mintea, să-i ofure și în felul acesta devine o marionetă. Sau ați auzit de acei zombi, oameni care nu mai au o identitatea lor. Uitați-vă la o fătucă care se duce și se vinde la cei pești. A făcut cândva greșeala, nu mai poate ieși. Poate regretă, suspină. E greu de ieșit. Uitați-vă la copiii voștri care încep să din snobis să pună țigara, băutura sau mai nou ca să fim în ton cu snobismul rogul. ți paralizat, nu paralizat numai cu cine discuta și sfidător. Îți pui întrebarea, unde ți-a fost mintea, învățătura ai avut, ce-ai făcut cu ea. Vă placă copii de acasă caști, integri, frumos crescuți, vă vin ca niște nave naufragiate. jerpeliți în mintea lor, în conștiința lor și la care mi-am permis, le-am spus lor. mai cu parolă să-și spele britele bine ca să nu-i spurce, înțelegeți bine iată chintesența cuvântului de astăzi Înainte de a te duce undeva pe un drum, cântăște omule, pentru aceasta ne-a croi Dumnezeu ca să anticipăm. Dar dacă poate să mi se întâmple ceva nociv, un comandant de oști întotdeauna care este deștept și știe rostul luptei, Nu se gândește la înaintare, la retragere. Înaintare e firească, dar dacă te bate în retragere și tu nu mai ai unde să te duci, te-a prins în menchina. Așa și tu, omule, înainte de a-ți vinde sentimentele, ai grijă dacă e compatibil cu tine. Iubirea de argint, eu parafraza-o nu în dolari, nu în lei, nu în argint sau în aur, sau în podoabele cu care vă împopoțonați sau vă lăudați. Este viva omului și mai ales tinereția. Vedem tineri din ce în ce mai spârciți la față, care peste firescul anilor, ne punem întrebarea unde ți-ai părdut frumusețea? Unde ți-a fost mintea? Poate te vei disculpa, n-am știut. Ai căutat vreodată? Că este imposibil ca Dumnezeu să nu te cerceteze. De vreme ce? o umilă vietate ascunsă în măruntaiele pământului, n sovez să vezi moartă de foame, îi are Dumnezeu grijă, dar de tine chip și asemănare. Vedeți ce frumos vine Mântuitorul cu a doua parte a Evangheliei, cât de mândru și pe lui este crinul între flori, și parfumat și colorat. Solomon, în toată înțelepciunea care nu i-a mai fost cuprinsă de cineva și în puterea lui și în averea lui, umbla numai în înalt, tânjea după frumusețea crinului și n-a putut-o cuceri niciodată. Și aceea este o iarbă care, cât îi da de Dumnezeu timpul florii, îți desfătează. Vederea ta și simțurile tale și apoi s-aruncă în cuptor, mare ca și cum ar fi fost. Cine? Tu o faci, de vreme ce Dumnezeu îmbracă în așa frumusețe. Dar tu, omule, nu are grijă el de tine, fără numai că ne invită la cea cugetare frumoasă. Un înțelept antic spunea așa, caracterul fără înțelepciune are multe de zis, dar înțelepciunea fără caracter nu face nimic. Fără numai ca acest cuvânt de astăzi ne invită la a fi oameni cu caracter, să fiu oameni plini, să fim oameni cu minți, să fim oameni cu discernământ, Să fim oameni care nu să ne aruncăm imediat la ce este dulce, ce este bun ochiului și plăcut. Cum spunea Sfântul Apostol Pavel, toate sunt bune, nu toate zidesc. Toate sunt bune, dar n-aș vrea să mă biruiesc de ceva. În încadramentul cuvântului de astăzi, vă rog Părintește, Păziți-vă curăția, păziți-vă luminătorul sufletului care este mintea. Că este imposibil cineva să ți-o să ți-o întunece această gândire. Uitați-vă la oameni cât de trepidantă viața au. Dacă este tânăr, duce cuptorul Vavilonului pe cele două picioare și în minte. Uneori nici nu mai știe cum să mai scape și în care părți să se ducă. Dacă este adolescenț și începe să apună din alte părți, îi se născocesc alte curse. Apare mântria cine am fost eu și cine sunt. Într-adevăr, în fața ta. Iar dacă vine bătrânețea, apare politica, căi la mod, partidele. Și de fapt, când îți dai seama că iarăși a mai apus soarele peste tine și tu n-ai făcut, absolut nimic sufletește, Apostolul Pavel, când își trimite pe iubitul său, fiu duhovnicesc pe Timotei, să propovădească, le spune, Spune celor bogați ca să nu se înalțe cu mintea și să nu rămână cuceriți de bogății pieritoare. Sau cum zice prorocul David, să nu te întristezi când în moare omul bogat, că nu va lua cu el bogăția și nici slava nu se va duce cu el. Moarta ne uniformizează pe toți. A fost în istorie o femeie frumoasă și își permitea multe aroganțe și avea un mentor al ei, dar creștină fiind, Și nu duce lumea nici în ziua de astăzi de așa ceva lipsă. Și acel mentor al ei, la care ținea foarte mult, era un om înțelet și un creștin bun practicant, i-a spus că din țara în care se duce, se-i aducă o grindă frumoasă. Mult s-a gândit până când a ajuns acolo și înapoi. Și a spus, i-a dat răspunsul cu venit când a venit, mi-ai adus ce ți-a cerut, ți-am adus Doamnă. Își cheamă pe toți curtezani ei și toți prietenii și prietenele. Și într-o cutie foarte frumoasă, ambalată, împachetată, se găsea de fapt, nu o grindă, un craniu. Când a deschis cutia, a căzut toată tristețea pe ea, zicându-și că și-a bătut joc de ea. Și toți stăteau cu ochii să vadă acea podoabă. Iar acel om, cumpătat și filozofic, începe să explice. Nu te speria, Doamna mea! În aceste orbite care le vezi, erau doi ochi atâta de frumoși. Și așa de bine puși de Dumnezeu, dar au fost. Pe această timpă care o vezi doar un os, curgea un păr așa de frumos și ondulat, multe capete se uitau. Acești dinți care au mai rămas, erau un de două buze superbe, obrajii și tot îi face chipul la care i-a început să se însenineze. N-a primit de prima dată, dar apoi a venit cu picioarele pe pământ. Și cum i-a descris acest chip? A venit într-adevăr într-o gândire frumoasă, dându-și seama că totuși e trecătorul omul. Și așa a fost, că acel crană nu era luat aiurea, a fost luat de la o fostă doamnă foarte frumoasă și a dat replica peste timp acestei foarte frumoase doamne. Dar a rămas ca minta ei pe urmă să înțeleagă ce înseamnă trecerea timpului ca apa peste pietre. Dragi credincioși, N-aș gândi altceva decât să ne dăm seama cât de trecători suntem, dar nu vă pierdeți niciodată mintea prin aceste lucruri mizerabile și tare trecătoare ale timpului acestia. Psihologii, sociologii, filozofii, chiar și medici lucrează la-i mintea omului. Iată cei care scriu împotriva lui Hristos. Cum au luminătorul ochiul trupului, așa o și faptele. Dacă ei gândesc pătimași, e logica aruncă aceste mizerii la agresa lui Dumnezeu. Nu ne interesează de ei fiindcă Dumnezeu are grijă de fiecare. ci mai degrabă să învățăm, cum spune o rugăciune, din pedeafsa altora și nu din al noastră să se învețe pe alții. Să ne lucrăm la luminarea ochiului, să ne ștergem continuu acești ochelari ai minții, ca să vedem cât mai bine cum ne diriguim pașii vieții, că sunt unici. Iubiți din nădăjduiesc că Bunul Dumnezeu care ne-a îngătuit și ne-a îngăduie, ne luminează mintea la Tine. iar noi să-i dăm slavă și cinste-n Amin. Vre -vă, vre -vă, vre -vă. Joi serban pe Sfântul Gricheri, La mulța! Binecuvântat este Dumnezeu nostru, Domnul Așa înșurilea și vecii vecilor, Vă spuneți! Împărate, ceresc munguietorul Duh adevărul, Doar de tânghiiești și toate-l împlinești, Vistierul bunătăților de viață, Vântul să luștruiește într-un noi și ne pe noi de toată scurcăciunea Și mântuiește bună sufletele noastre! Sfinteți Dumnezeu le sânde tare, suntevă de moarte, meluiște pe noi. Sfinte Dumnezeu de Sfânte tare, suntevăr de, tar, de, de martă, meluiește pe noi. Sfinte de Dumnezeu de Sfinte tare, suntevăr de moarte, meluiște pe noi. Slavătată lui și fiului și Sfântului Duș, acum și buurile și în vecii vecilor amin. Dea Sfânt de trăiuiește pe noi, Doamne, curățiește păcatele noastre, stepuni artă fără de legile noastre, Sfinte cercetează și vindică neputințile noastre pentru numele Tău. Doamnele și Doamnește, Doamnește, Doamnește și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le în cer, să se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și neartă nou greșeal noastră, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce prea noi ispită și ne de cel viclean. respecter această slăvăcă, preștinătorii sânt pentru doar cum se pornească în veci veșeru. Amin. Doamnele și Doamnele și Doamnele și Doamnele și Doamnele și Doamnele și Doamnele și Doamnele și Doamnelește slăvăta Mai virtuos mă spal de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea, o și păcatul meu, înainte meste, pururea. Țiunea am greșit și rănaintă ta, am făcut ca să te îndreptez într-o cuvintele tale, să biruș când vești decatul. Că iată întulă de mă să și în păcat m-a născut maica mea, Că eat adevărul biceleart și cele ascunse ale înțelepciunii tale, mi-artat a artat mie. Stropină vei cu Isoși, mă vă curățit spălamă, vei și mai virtuos decât mă voi albi. Auzi lume vei da bucurii și veseli, bucurați, oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele și toate fără cele mele ștergile. inimă curată zidește într un mine Dumnezeule și duh drept de noiește pentru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la fața ta și Duhul Tău cel sfănu de la mine. De mie, bucuria mântuirii tale și cu dă stă bunitor mântărește. Învățați-vă pe ce fără de lege căile tale și cine credincio la tine se vor întoarce. Izbăvești-mă de Dumnezeu și Dumnezeu mele, bucurați va limba mea de dreptatea ta? Doamne buzele mele vei deschide și bura mea va vesti la ta că de viwijer fecea și dat ardelele bine binevoișjer fa lui Dumnezeu duhul militei ma înfrântă, smerită Dumnezeu nu va urgesi Pa bine Doamne într un bună voiere ta și unul se dească zidul Ierusalimului atunci bine voi fa dreptateți prin oțul și ardele de tot atunci vor pune pe altarul tău viței miluiește-ne pe noi Doamne miluiește pe noi gre pe ce de răspuns a această rugăciune aducem cei ca unii stăpân noi păcătoși și robi miluiește pe noi slavă tătului și fiului și Sfântul lui Duh Doamne, miluiește-ne pe noi că într tine am tine nu te mânia spre noi foarte nici pe fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne zbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, noi suntem poporul Tău, toți lucrurile tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururia și în vecii vecilor, amin, ușa milostivirii deschide nouă binecuvântată născătoare Dumnezeu, ca să nu pierim ce ne dăjduim într-o tine, să ne mântuim prin Tine din nevoie, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Domnule, să ne rugăm, Doamne, miluiește! Dumnezeule, Mântuitorul nostru, care le primă rogul tău a ta, David, cel ce s-a păcăit, ierțare păcatele lui, și ai primul rugăciunea lui Manase pentru păcăința lui însă și pe robii, robii tăi aceștia, cum plâniți pe numele, care să căiesc de păcatele ce l au făcut, primește cu obieșnuită iubirea ta de oameni, întrecând repubederea ta de cele ce l-au făcut de dânsii, Cel ce ierti între și viurești o redirige, pentru care o ai zis, Doamne, cu vrere, nu voi moartea păcătosului ca să întoarcă să fiu viu, și de șantezeci de ori câte șapte să iertem păcatele de vreme ce slava Ta este neasemănată și virea Ta nemăsurată. Pentru că dacă e căută la fără de rei, cineva putea aseveri că Tu Dumnezeu, ce e să pocăiesc și ți-e slav înățăm și fiul, și Sfântului, Doamne, și Părerea și în Amin. Amin. Doamne iiste. Stăpâne Doamne Iisuse Hristos, viule al lui Dumnezeu cel viu, Păstorul de chemilele cerii cu capul lui Dumnei. Care ne-a riddat ori a căznăul noi, datorii și păcătoase, i-a dat pietare tuturor. În ce stea pune flăbește voașiaa și am Și pentru călcare de poruncă și pentru neascultare ce s-au făcut de robitei aceste, acomeniți-vă Dumnezeu. Și orice care este oameni cu centru și veziu într-un lume de la deavul, sau în șela, sau în cuvânt, sau în faptă, sau în științe, sau sau cu cuvânt preuțesc, au făcat, sub vesteunul plățesc, fost, sau sub anat, sau supus, rământ, sau supus, însuți ca un cuvânt, care nu ții minte rău să te pune Astfel, desrega robitei aceștia prin cuvânt, iertândurile lor și analtima și vresemă lor după mare mirea Ta. Așa stăpune, Iubitorul de oameni, Doamne, auză-ne pe noi cei ce ne rugă bunățeții Tale pentru robitei aceștia, și treci-le cu vederile a ca unui văzut toate păcatele lor și-i părintei pe ei de vești în Că Tu ai zis, stăpune, oricât e vreți legatul cuvânt vor fi și în cer, și oricât e vreți legatul cuvânt vor și în Că numai Tărântul ești de păcat și ți-ești e la vânăță în și Părințelui, și o regulă început și pe și bunului viață, și de viață, și și Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, îngriște. Doamne, Iisus, te-le sase Dumnezeului Dumnezeu, nostru, fiurile și cuvântul lui Dumnezeu, păstor, vreșimelele, cel ce a ridicat păcatul lumii. Cel ți-a iertat datoria celor doi datorne și pe mereu cei păcătoase, iertat iertare păcatelor ei. Cel ți-a iertat vindecare slăvănovi într-o mână cu iertarea păcatelor ei, cu ușurează în voastră iartă păcatele și nelăgiri de lucruri de cele spăcate, cele de voie și cele fără depoie, cele știute și cele neștiute, cele cu clăcare de poruncă și neascultare ce s-au făcut de robitele aceștia părniți și Și cât de ca niște oameni cu centru și vețuni de lume s-au urnecat și-au greșit, s-au cu lucru, s-au cu cuvântul, s-au cu gândul, s-au cu știința, s-au cu neștiința în noapte și în zi, au cu plestemi și-au de la Jireu, s de la preot, s-au căzut, pe tine, s-au plestemat, s jurământ pe numele Dumnezeu, s-au jurat, s-au încălcat, s-au demonii aceea fără Pe vreunul din creștina dată a nației s-au oprestemat, s-au nebunești, s-au vorbit, s-au sfândești, s-au plebeștiți, s-au vorbesc purcate, a vorbești, s-au auz avintuit, s-au mințit, de rău, s-au comunit, s-au comunit, s-au mândit, s-au facut, s-au plebești, s-au camut, s-au luat, s-au s-au de argint, s-au căzut, s-au îmbățat, s-au vârstați, la fermecători, Și la alții asemenea, acesturi au lergat, sau peste măsură au încat, s-au întâlnesat, s-au fost, s-au doarândat, au încat, s-au fărbit, s-au prea fărbit, s-au marahii, au plăcut, s-au cuvarbat, s-au căzut, s-au cupluțime, au păcătuit, s-au au făcut, s-au căzut, Priciunirea de păcatul cu vie, s-au obătut, s-au vătălnat, s-au adorbit, s-au fii cineva, s-au scuipat, s-au curat, s-au curat, s-au curat, s-au scumpătate, s-au împluiați cu sărași monului. S-au după potriva puterilor, bine l-au făcut, s-au în gând, au culit, s-au zinecurățit și-au dus aminte, s-au fărât, s-au scumpătate, s-au făcut, s-au pe lor, i-au scârbuit. S-au iau râs, Tak ani štěravu, ani teď nechápu, co to je. Což není tak, že jsem se obával, bojím se, ale je to, že jsem se musel mnou koupit, že jsem musel koupit mnou cu seminții au mi to dalo. To není vůbec kouzlo, protože je to prostě jen obyčejná věc. Když au věděli, že je to prostě obyčejná věc, když jste věděli, že je to prostě obyčejná věc, și jste věděli, že je au prostě obyčejná věc, když jste věděli, že je to prostě s-au de rugăciune la îngragiri, s-au porușit de rog, nici el n-au păzit, s-au s-au lenevit, s-au nebucători de seamă au fost, s-au răbdare, n-au văzut, s-au gândrăzire, s-o puțindu-se a fi înțelept de șertăciunea clăinilor. S-au aculevetit, s-au altceva rău a pentru toate acestea și alte asemenea acestea știute și nu Câte ca niște oameni robitei aceștia, cu lații năști, au greșit Ipuitorul de oameni, Doamne, și de i-am Așa este, că ne doamne Dumnezeul nostru o ascunțene pentru noi cei ce ne rugăm în numele pentru uro videa ce a cumințu Și treci de că unie avetatura minte de rău toate cele greșii sau de cine cunate fără de veci, când de oameni am fost sau au gândit, că și acum e singur ne mărturisesc că naim timpuri, ca acestea chiar numi de ce tot ce am propus. Și pentru vila ta ascultă pe mine rugătoți și îi pei pe ei de veșin, cinemun, și pe muște, în veșin, su tare vânătoții, împreună cu toții, din gată în și Cine vremenicește pe și fără de o sânde asta împărtăși cum fi și în tale taine. Că tu ai zis să bune, câte vezi legate, cum vor fi legate și în ceruri. Și câte vezi deslegate, cum vor fi deslegate și în cereri. Că Tu singur ești fără de păcați puternic, ai iutat păcate și îți ieși cu bine toată strava, cinstea și închinățiunea într-o lume cu șofără de început al Tău Părinte, cu, cu prea și bunul și deviață Bucătorul Tău Doastră și cu rugașii vecii veciilor. Amin. Domnului să ne rugăm! să Doamne, Dumnezeu, Răzcer, ce ești mântuirea roșilor tăi, nirostive, înduranțe și îndelni rădătorile, care îți pare rău de răutățile noastre și nu-l voiești moartea păcătosului să-ți întoarcă și să fii iubiuni. Însuși acum il o scrivește de asfa robilor tăi, omeniților numele, și le dă lor chip de pocăință, iertare, păcatelor și slăbojire. Iertând lor toată greșeala cea de voie și cea călui de voie, împacă și unește că zi înșii cu Sfânta ta Biserică într-o Iisus Hristos Domnul nostru, cu care îmbrăună țiești cu bine stăpânirea și marea copiii să-mi veci. Miluiește-ne pe noi Dumnezeu, după marea eliminatoră gămâneție, auză-ne și ne miluiește-ne. Doamne miluiește, Încă ne pentru el văsoarea și văstarea păcazului, rog Dumnezeu, Pentru ca astării să ieiți Doamne, avem toate azi domniaște pe patru și vreme de popcînțe. Doamne Că și plaga și fiului și Sfântul Duh, și porura și biserica. Amin. Lăudăm Ție, oântă de mizerie, nădejde, Domnule Și și fiului și Sfântul Duh și acum și pururea și în veci. vecilor. Amin. Doamnelește, și domnelește, într-un nume Domnului Domprea Cuviașul Părinte binecuvinteaze. Domnul fiulule Teu, Domnul nostru, daros. Să vă ierte pe voi fiilor și să vă dați de toate păcatele și eu, nevrăznicul și preotul duhovnic, puterea ce mi se da, să vă iert și vă dați de toate păcatele voastre, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului de Duh. Amin.